Dios amoi Galegos no baix A ver serán eh. o xe na festa a ver como saio desta de vendote mover no baile, a ver como saio desta de vendote mover no baile. porque o que queríamos era a música e depois me encosta por quanto mais de novo já um estivemos a inovar. ai, madre mia não se podia inovar, né eu começava a tocar né? raw yeah. Bueno, con esta música vamos vámonos a la capital de Rivera Sacra y vamos a hablar con nuestro correspondiente Sr. Manuel que ya nos está aguardando él. Uh -huh. Muy buenas tardes, Sr. Manuel. Bu buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias por atendernos, Sr. Manuel. Acabamos de, de saber Que este Ajá. domingo Teremos a, a feira A 21, a feira do, Da carne o caldeiro Que nos informou Asunción, a presidenta Da asociación bubaíño Moi correctamente muy, muy concretamente que Están ilusionados con ese traballo no, Que eh. por certo van a servir Nada menos que 3.000 kilos De, de carne, uh, nada menos 3.000 3.000 Non, mil e pico A verdade é que dice que aproximadamente mil comensais É dicir, que o que cheguen O mil lún xa non ten carne de, de Para mil comensais, non? Non, para tres mil, para tres mil. Pa 3000 comezais, sí. aquilo por persoa logo. Casi casi. No, no, me parece no que eran 1000 e pico. Ser, no, que, no a, a, o que 3000 persoas os xuntagan ali xa chei de huevo. O no, oh. os quilos me parece que eran 1000 e pico, equivo, en gañei meu, creo que coido que me equivoquen. O que si sí, dixo era os 3000 uh, um, comensais, sí. que por certo os que cheguen máis tarde 000, dos 3000 comezais non colle nadie. Non, pero que sei que sirven mm, 3000 racións. Ah, vale, iso sí, tres gracias porque hai xente que o ven pedilo e o leva para cá Ah, sí, sí, o que chegue o 3001 xa non ten Esa, eh, Xa non chupa ningun ni no oso Me cago na mano Vale, bueno, unha festa que ten que ser extraordinária Xa faleste dela Además... é que vai sí. comentar, era eh, un gust a me porque coñezo a Asunción que é unha das alma almamáter da, da festa eh? Moi ben, moi ben Eh, por primeira vez, fu un ano pasado. Sí. Eh, como como comensal. E chipache los dedos. Eh, aparte foi un día non moi bo de tempo, que choveu e eh, entón desluzou un pouco. Sí, mm -hmm. Pero, bua, carne aquel é outra cousa, eh. Sí, porque alea ali non hai non está feita con Eh, sabes que agora, incluso as polveiras sí. eh, Con do butano Claro, sí, claro, claro, claro, claro. Alí con, con... madera de carballo Madera de carballo, sí, sí, xa sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, nos sí. dixo Que era ao estilo tradicional por completo A parte, sí, sí. por algo se chama car carballedo sí, eh, <risa> <risa> Por as carballeras que hai Entón mm. aí teñen carballo al bute <risa> Sí, sí, sí, yo. sí, sí, sí. Ben, Espectacular, xa digo, espectacular porque... Eso, montada pola asociación de veciños, aí traballan todos en equipo, uh -huh. a carne ben feitiña, como na casa, inda que se para tanta xente, e despois este ano se cabe. Teñen aí unha que vai ser profeta na súa terra, que é a María Vázquez de Pregoeira, sí, sí, sí, que volvo dicir, a, a recente gañadora do mestre Mateo, por claro, mártir, Unha grande bueno. artista, unha grande artista que admiramos, claro que sí. Que por certo xa intentamos conectar con ela, pero a verdade é que está tan tan atarefada últimamente que nos medios están solicitando E eh, bueno, eh, pues nosotros eh, poñémonos a cola. Eh, non é parar non é para dar vos enveixa, eh. Sí, sí. Pero eu falei con ela outro día. Eh. Pues sabes, me colleu un teléfono. Pues nos nosotros, bueno, que, que está moi solicitada, por eso eh, che eh. entrades Que xa vendendo a moto eh. uh -huh. Es xa entradas en xornal de lemos esta noite aí a partir das mm, poñamoslle 10 para asegurar uh -huh. e des poder ler a entrevista que a, lle fixe entrevista, moi ben, uh -huh. ben. si sí, que últimamente te en entrevistas interesantes eh, hasta derraparse os novos que fanzocos din que, eh. me, da, que me da ben sí, pois, sí. eu As... provo pro, pro, probando cousas a... eh, mentras non me manden a merda e inda por riba, me din que No, bueno, pues sí, que, que Al, funciona Alegro, alegróme muitísimo. Es que, alégrame, que se me da ben, pois pues mira, pois pues a vida é así. Sí, sí. No, no, que es eh, importante transmitir cosas importantes, eh. interesantes. Que, ¿no? es que podcast, Tam, pues posiblemente un tal un, un tal Alberto tamén o fai. Tamén. sí, Sí. Bueno, veña. Vale. Vamos bueno, pois, eh rompendo xeo como rompemos, vale. sabén, entramos xa na Nos gústeme desgústeme, moi ben, moi ben, muy ben. Sí, Por entramos cos gústeme mm. e desgústeme. Moi ben. Empezamos polos os para acabar co, co malo antes, non? Uh -huh. E deixar o riquiño pa pa o final. É <risas> sí, sí. como eu que no obo como primeiro branco e deixo em a pofinal, porque uh -huh. é o que máis me gusta. Bueno. Moi ben. E tedesta mes dúas cousiñas nesta semana. Unha que o baixo prezo do leite galego. Uh -huh. eh, o leite galego é eh, o único que se paga por debaixo dos 50 céntimos por litro neste comercio de, de ano a, en curso. Uh -huh. Concretamente en febreiro pagouse a en xaneiro pagouse 49,5 céntimos e en febreiro 49, ainda uh -huh. se pagou menos. O que supón que estamos por baixo de, do conxunto estatal Que a media foi do de 51,5 céntimos eh, O sea que o potencial que temos de leite A calidad de, que temos de leite E que se xa o menos pagado Pois non me parece xusto eh, Non sei se te Algo seguro Que neste mes de febreiro pasado 33 explotacións leiteiras menos Vaya uh entón pues pois, una cousa e outra suma eh pois botarán contas e dirán bueno, mucho trabajo e eh, e eh, pouco lucro, pois sí, van sí. abandonando eh, eh claro, parece que non un céntimiño menos, sí. por litro, pois nótase. Muy, muy No me gusta. A mí tampoco. A mí tampoco. E, tampoco me gusta, bueno, sabes que ahora estás a falar moito por aquí e eh, eh, aí tamén chegará, evidentemente non vai chegar o o tema de Altri Pois... a, papel, a papeleira celulosa que te está proyectada aquí para Ulloa sí. ten se te desoído bueno, que é unha empresa portuguesa que, que, que bueno que, di que vai tener moito traballo que vai, sí. a Ulloa vai revitalizarse pero bueno, tamén está xente que está a intentarnos facer ver a letra miúda eh, tamén os prexuicios que pode traer que non todo é ouro do que reloce nin todo sí. o monte Obrego. En que parte da dicías, Julio? Estivemos a falar precisamente coa, coa voceira da, de, de, da, da plataforma Olloa Viva e ah, pues... estivemos dicindo que están traballando para poder eh, mm. dar información concreta e eh, precisa Dese de traballo e van a ir a Bruselas precisamente o día 17 para para Ah, pois pues, para... moi ben, penso que penso este... que estádes no tema. Estamos aí, estamos aí sí, sí. Nós bueno, tamén nos podemos encontrar sí. Tamén, pues, tamén, pues, tamén menos, nos disgusta A parte coa co, co, co xente a, a, Que a que hai que entrevistar Realmente, os que se están movendo aí Para claro. facernos ver aos demais Os que non temos acceso, non tempo para estar Ben informados uh -huh. eh, que, que cheguen a Pois pues eso, ao maior rigor de, de ofrecer información con transparencia. Quem ben e que nos trae, o bon é o malo, pois pues hai que sabelo. Claro, claro Eso é eh? es importante, información, información, lógicamente. Correcto, sí, sí. pois pues eso tamón eh, con eh, nos gustanos, tampouco nos gusta. É eh, un desgustáme porque a aparte da ameaza ecolóxica que parece que uh -huh. que pode ocasionar, sei que tamén pode influir, tan xa tamén facendo números e previsións, poderia influir tamén no laboral. Si. Sí. Porque en sí, sí, sí. que a, as comarcas da Ulloa, de a Terra de Melide, que son un pouco as, as que serían estarían afectadas por a presencia desta esta empresa, actualmente teñen unha tasa de desemprego por men por baixo da media, sí. eh da media galega, da, me, eh, da media estatal incluso, o uh -huh. que teñen unha tasa de desemprego moi baixa, e din que os prejuízos que parece poden ocasionar se non cambia o proxecto, pois pues vai a afectar a o sector agrogandeiro sí. e tamén vai a afectar o sector servizos, o turismo, uh -huh. sobre todo o camiño de Santiago francés, que sí. nae, que representa din a, o paso de 700 peregrinos, peregrinas ao día. Sí, sí, unha, unha barbaridade. Entón, ima, barbaridad. Imaginade, se empeza aquilo a contaminar moito, aparte parte da, da estética, pois pues, que axa fumes, etcétera etc, o tamén influé a que ese camiño reduza a presenza de peregrinos. Bueno, sí, sí, sí outro mal eh, hipotético colateral que podría vir eh, a raíz da instalación desta empresa. Muy bien, meña. Eh, pasando aos Gústame, sí. Gústame que universidades de Galicia como a de Compostela teñan prestigio, falo da USC, a de Santiago, que en un ranking mundial eh, o World University Ranking QS sitúa esta universidade entre as mellores do mundo en 19 ámbitos temáticos aumentou o número de materias entre os 200 primeiros postos. O sea, que vai, vai escalando posicios cada ano, o sea, que o prestígio da OSC vai subindo. É unha cousa que nos gusta. E a, vos, e a vos tamén, evidentemente. Me re, me re. Que sí. a me <risas> Tambén me gusta que a Xunta repita con cunhas axudas para estancias en residencias literarias fora de Galicia. O Doga vende publicar unha convocatoria. É o sea, que nos escoita que este é o corriente e poda interesar encaixen a Na, na, na convocatoria esta uh -huh. eh, para escritores escritoras que queirán fomentar a difusión das letras galegas fora de, de Galicia uh -huh. eh, con seus proxectos poden pedir achegas chegas de ata 5.000 euros que lle poden cubrir gastos de viaje transporte e interno do lugar onde vayan aloxamento, uh -huh. dietas e incluso a algún seguro que necesiten médico ou de viaje imaginademos un escritor galego que quere ambientar unha obra en Cataluña uh -huh. eh, fácil en galego Pois pues necesita pues, pasarle unha semana pa, pa documentarse ben. Pues ese tipo de, de gastos eh, pues podreñe entrar nesta subvención aumentan entón as axudes para fomentar as letras galegas en fora de Galicia, fora da comunidade, non? exactamente muy ben, muy ben. Eh, que máis? tamén me gusta que Galicia estea na a vangarda tecnolóxica de firomora que está super de moda o da intelixencia artificial eh o presidente de da equidad Axencia de en, para normalización para modernización modernización, perdón, tecnológica de Galicia, presentou en Bruselas os avances m, da nova lei galega de IA, o sea, aquí en Galicia estáse redactando unha lei autonómica que regula a inteligencia artificial, eh, a previsión é que para antes do verán este afeita, uh -huh. Eh, é es, o feito de ser pioneiros na regulación desta de tecnoloxía que nos está falando moito e que nos ven enriba eh, aceleradamente, estamos en, en Cueiros, pois a Unión Europea ofreció a Galicia por estar, digamos, nesta vanguarda tan avanzada neste tema sí, sí. Eh, aderirse a unha rede pioneira de regiós eh, preferentes de... Para, para para contemplar a inteligencia artificial. O desenvolvemento da IA, Exactamente, o sea que imos por o camiño, ímos un paso por uh -huh. diante, por así dicilo. Uh -huh. Europa teno en compte, pues anima a Galicia a tamén a participar por pues, reunións, proxectos, etcétera, para para coñecer ben este tema, regulalo ben e e que uh -huh. que non nos cause prejuízos, claro. Perfecto. Tamén nos gusta tamén. E remato os gústame a secuela de Cuñados. Ah, que se chama Máis Cuñados Máis Cuñados, sí A estreia vai ser o 19 de abril Xa temos xa temos aquí na, na, na carteleira Mira o que falta uh -huh. A preestreia foi en Ourense e eh, Creo que onte Ontem o Antonte A preestreia en Ourense no teatro principal E agora, pois, pues, esperará que a teñamos xa na, nas taquilleiras eh, O 19 de abril uh -huh. Nesta... Nesta parte 2, por así dicilo, este Más cuñados, la secuela da daquela primeira do 2021 que tivo tanto uh -huh. éxito, pois eh, leva por fío conductor condutor, un dos temas protagonistas vai ser un troido. Aha. É un, muy, eh, muy un, como, sí, sí, un como protagonista das andainas da, da familia do Ribeiro. Está brutal uh -huh. uh -huh. tan. daquela maneira, ¿no? Sí, sí, sí. É sí, sí, sí. eh? uh -huh. repiten o trio protagonista. O A verdade é que o fixeron moi ben en Caixa, en Xavedes, que encaixa perfectamente. para de Tobriñán, sí. Miguel de Lira e eh, Federico Pérez. Federico, Fede, Fede, sí, sí, sí. Eh, que os coñecedes ben, incluso mm, na, na radio, tedes falado... El... Menos co Tobriñán, igual xa falaste tamén con Miguel de Lira tamén, non, algunha ocasión. Non me lembro, con, con Fede seguro, con varias el... veces, pero con... Con, con, con... So, Tobriñán no... é máis difícil de pillar, é, como a Sí, sí, sí, sí, máis. escapase máis con este estrés, pois pues, que vos vou dicir, se a si xa na primeira estiveron eh pasacarse o sofreiro, eh, o, no o que nos rimos con eles, imixinade, pois pues, nesta non será menos. Claro, claro, geniais, sí, sí, sí A productora é a mesma, Portocabo. Uh -huh. Eh a dirección corre a cargo de Luisa Avilés e eh, o guión a mesma tamén a da primeira, Araceli Gonda. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, fan... eh, bueno, esperando xa, eh. La verdad é verdade que Con que me gustó a, a, a primeira Que quero non perderme a segunda Hombre, lógico Hai que, que, sí, que disfrutarla, hay que ló, lógicamente E ademais Que eh, rir si unha persona non rir Unha vez ao día, polo menos eh, eh, Día que perde Eh, exactamente, exactamente Eso dijiste el otro día hablando con Alberti sí, pues ¿De, quién era frase, ¿De quién era la frase? Sí, atribuíese a, a un grande, también, eh, un grande artista, ¿no? Que era, o, o, me parece que... Eh, un, que Groucho. Fa, Groucho, no, sí, Groucho Groucho Mar No, Groucho Mar Sí, sí, no. sí, sí, sí, Groucho, sí, Groucho Groucho Mar, sí, sí, sí. Bueno, pois pues, eh, aí está que, que sea de quen queira, pero en realidad eh, Compre e RIR E eh, sí. ademais Disfrutase camión A, a, a risa xa xuda alimento ánimo Claro que sí eh, Exactamente E eh, bueno eh, Imos as anotacións da libertilla pequena Igual, non? Si, sí, claro sí, eh. Parece vos Si, sí, si, sí, sí, estupendo Pois pues mira, a ver Cato anotacións así Curiosas. Hmm. Eh, Unha, outro día aquí no, no hospital de Monforte. Uh -huh. Ajá. Vai a ti. Ah, que, é que a xente ten moita sabiduría dentro. e eh? Ás veces nestas conversas sae pa fora. Sí. sí. En sitios inesperados. Sí. Claro. Sí inesperados, pero onde se dan son espazos de socialización, como son claro. as esperas nas hospitais, estás, estás. a a taberna, sí, sí, sí. eh os, os escanos do, dos parques, ¿Sí? eh aos casais, os centros sí. sociais, bueno, uh -huh. neste caso foi no, no hospital, ali nunha sala de espera. Uh -huh. Eh atópase pois pues, xeente coñecida, Es lo típico, anda, ¿cuánto tiempo? Eh, eh, pues claro, esta pregunta no falla, o es sea, eh, de, de rutina. Eh, ¿Qué tal todo lo hago? Edi eh, eh, eh, contesta allí, normal, uh -huh. eh, después replica allí, en perfecto castellano monfortino. La normalidad, te es lo mejor que hay, ¿eh? es, es <risa> lo mejor que hay, es. Pero, pero a, par, a parte de, de, de, de ese castrapo, que xa é, xa é curioso en si, e, e que o, o tomamos xa xa a chanza, non? Sí. É a frase lapidaria de que, ostras, a normalidade é o melhor que hai, eh? Sí, sí, sí. É sí, sí. eh, eh, eh, eh que se si, eh si cumpla, non? Claro, é como todo en orde. Eh, é todo normal, pois neste mundo que... Po Puedo haber sobresaltos, de gracias y tal, pues, coge, caray, se claro. eh, ha un éxito, ¿eh? Claro, claro, claro. No, <risa> no, te, es, te es lo mejor que hay, ¿eh? Te es, te es lo mejor, <risa> sí, sí, sí. <risa> es, que, es lógico, claro, que es si, decir, doy munción Después, yo, eso ya no es tan normal. Claro, claro. Después, <risa> eh, eh, un, refrán. Uh -huh. un refrán, un refrán tirado do galego, uh -huh. de, de refrán, pues, quien sabe, de... de Igual aquí do, este refrán saquei no do, do Ferro Ruival que ten así unha recolleita de, de refrán moi vos pero xo me graza deste refrán eh, pillos o pícaros é uh -huh. un que, refrán que convida á infidelidade a infidelidade, uh -huh. a infidelidade uh -huh. da muller neste caso uh -huh. a muller que ama a dous homens non é parva que é entendida cando unha vela se apaga outra lle queda acendida Mm. Sí. Eh, sí, tanto. Vou repetirlo porque quedoume aí a muller, a, a muller que, que ama do insumo. Sí. non é parva, que é entendida Cando unha vela se apaga outra lle queda acendida. Mm. Uh -huh. Vale. Sí, que vos parece? Maravillosa. O e sea, despois, dous antipiropos. Sabes <coughs> o que se chama antipiropo, non? Sabes <coughs> podes imaginar, non? Si. Sí. <coughs> O antipiropo, pois, pues, bueno, é eh, o contrario dun piropo Claro, claro eh, bueno eh, Os galegos, eh, moi dado nos galegos A veces, cando hai confianza A veces xente sin confianza ninguna Pero cando hai confianza, pois Eh, que fas, parvo? Mona? Sí. Confida algo, mona? Isto mm -hmm. é moi típico Tirarse sí, sí, tirar, é... tirar un insulto o antipiropo Pois, ¿no? sí. <risas> pues, vou vos decir dous Que me, me fan moita gracia Son moi... <risas> moi moi moi nacionais populares. Anchocha carrocería. <risa> Para referirte a a quen gordache, ¿no? Este estás repartindo aí o, o Armando, ¿eh? <risa> sí, sí, eso. Eh, Oye, eh, medrache por lados. te, te dos tenedes un desfibrilador aí, por si acaso. Sí, no, pero, pero, sí, sí para este homem, sí, seguro, pero e, e, e, ese, ese coincide con Anxoucho o carrocería como medrache por os lados. Sí. Medrache por os lados, non sabía. Pero non acabas apuntando xa. Sí, sí. E, e hai outra, na liña desta de anchocha a carrocería, que Anxoucho a cara. Anxoucha cara. <risas> Tambén, Verdade. Tamén, tamén. E tamén se dice eh, como xe medrou Ah, sí, eso no ha comentado Xulio, hai moito, verdade, non? Sí, sí, que usted sí pues, Ciprés o, o, o que lle a sombra Os mortos sí, sí. Co Correcto, correcto dullo Medraches me para os lados Pois pues mira, xa teño tres boas <risa> Anche carrocería, anche a chacara E medraches para os lados Sí, medraches para os lados sí, eh, sí. pues Pois ainda podia, ahora vemo cabeza outra Que famen non pasas ¿no? <risa> Sí, Esta sí, por, gusta, por, no? Porque, no. De ahí, porque de aí, porque de non enche. No. De, de aí non é, ese canto de aí non é. Me remato con duer gallegadas pa, pa pa as horas de comer. Unha mm. eh, un outro, que okay? eh, bueno, eh, a cando vas a comer un menú do día, sí. Mm. lle eh, preguntas a patrona ou patrón e che contesta así con una destas pa, bueno, humo, humor humor de le xantar. Mm. Que hai para comer? De primeiro sopa e de segunda agua con fideus sí. sí. porque é diferente? Eh... É diferente, é diferente, a parece sopa é unha cousa e o sea... agua con fideos <ríe> outra cousa. É eh, eh, despois eh, os operarios xa cando é hora de, hora de xantar. Mm. Hay que hai que parar de facer a parada sí. no traballo e ir comer que ben se merece, non? Sí, sí, ah, sí. sí. Mor xantar. Ca comida, ceda, ese yo traballo non. Sí, exactamente. Ou en fría, tamén en fría. A o camisa Tamén lle podo a comida en fría, en fría, yo traballo no. Exactamente. exactamente. Muy ben. Bueno, pois pues hai queda. Eh, documentación para os que queiran divertirse tamén. Sí, señor. Moitísimas grazas, Sr. Manuel. Un aperta grande outra por aí, veña. Veña a disfrutar, que teñes unha feliz semana. Eh, se si sí. te achegas a alí, pois pues, un groliño de, de mencía con aquel, con aquela ¿Pues carne ao caldeiro. Pois pues, si está no caldeiro, que non vou poder ir. Vaya. Pero pe, pe, pe, pues, que me ven, pero. Encarga, encarga co mellor hasta sí. pódenche deixar un sí encargo, después meto en un oh, <risa> Exactamente. Vale, una aperta bueno, grande. Un aperta grande por ahí también. Venga. Venga, hasta luego.